još kulture mas mas mas cultura, kulture mas mas maso kulture cultura. kultura mas kultura kultura S vama su u studiju Dragana Stojanović i Bojana Guberac, a tonski realizator i glazbeni urednik naš je Leon Basić. Poslušajte što su to i ovog poneljka za vas pripremile kulturne djevojke. U petak 19. siječnja autonomni studentski kolektiv Povisničar održao je treću studentsku filmsku večer koju je posjetila naša sovica Maja Krištafor. Projekcija se održala na Filozofskom fakultetu a prikazana je biografska drama Frida o životu meksičke umjetnice Fride Kahlo. Život ju nije mazio, a svaku emociju veoma je dobro uprizorila glumica Selma Hayek u glavnoj ulozi. Poslušajmo što u filmu misle gledatelji. O, jako mi se sviđa jer inače ako volim Fridu i onda zapravo sam kroz film bolje doznala šta je sve u na nju da je stvarala na način na koje je stvarala. Imala je težak život, tako da mi se. Jesam po treći put sada gledam. <laughs> Odličan, mislim, volim i samo Fridu jako, tako da mi je ovo bilo super. Pa je, čitala sam još jednu knjigu, tako da pratiju. A ovaj hvale vrijedan projekt Filmskih večeri nastao je prije samo dva mjeseca, već se bliži četvrta filmska projekcija. Više o kolektivu koji stoji iza projekta i zašto je za ovo izdanje večer izabrana baš eto Frida, rekli su nam osnivači Luka Mavlić i Laura Fučak. Ovom projekciju je organizirao autonomni studentski kolektiv Povjesničar mi smo tu sa, nismo samo sa ocika povijesti, mi okupljamo i viš, sa više ocika ljudi radimo za neku kulturnu dobrobit ovog fakulteta, ali prvenstveno naravno za studente. I ovaj treća projekcija biće još jedna, sljedeći tjedan i tako planiramo. Filmske večeri su nam jedan dio našeg programa. Mi također radimo i min mini konferencije na imamo tako tematska predavanja o povijesti, ali ne samo. Nekako ja jedina iz ovog kolektiva nisam sa povijesti i ovo je meni bliže tako da onda sam odlučila ih malo na to natjera da vide drugu stranu. A biografski film je stvarno dobar i ima još nekakvu dodatnu poruku. Mislim, stvarno je film fantastičan po mom mišljenju. Evo, mi se nadamo da će sljedeći filmski večeri biti još posjećenije, a kolektivu želimo mnogo sreće u danjem radu. Našoj Maji Krištofoj šaljemo puse i pozdrave, jer vrlo rado voli zaviriti u kulturu, a mi idemo na kratku glazbenu pauzu.